Problema centrală este explicit sau implicit prezentă în fiecare text. Este vorba de a sesiza și a înțelege ființa primordială, unul, totul, unica modalitate de a explica lumea, viața și destinul omului. Începând cu Rig Veda, ea fuțeze identificată în Tad Ekam, unui neutru, al celebrului in 10, roman 129. Brahmanele o numesc Prajapati sau Brahman. Dar în aceste tratate scolastice, ființa primordială este în relație cu sacrificiul cosmic și cu sacralitatea ritual. Râșii s-au străduit să o surprindă prin meditația călăuzită de Gnosă. Nota 19 nu trebuie să uităm totuși că râșii upanișadelor sunt urmașii văzătorilor și poeților filozofi din epoca vedică. Dintr-un anumit punct de vedere se poate spune că intuițiile centrale ale Upanishadelor se găsesc deja într-o formă nesistematică în vede. Astfel de pildă echivalența spirit-zeu-real-lumină. Închei nota. Ființa primordială este evident incogitabilă, nelimitată, eternă. Ea este totodată unu și tot. Creator și domn al lumii, unii îl identifică chiar cu universul, alții îl căutau în persoana, purușa, prezentă în soare, lună, cuvânt, etc. Alții încă în nesfârșitul care ține lumea, viața și conștiința. Printre numele ființei primordiale, cel care s-a impus de la începuturi a fost Brahman, într-un pasaj celebru din Chandoghia Up. Brahman e descris ca fiind lumea întreagă și totuși de natură spirituală. Viața este trupul său, forma lui este lumina, sufletul său este spațiul. El cuprinde în sine toate actele, toate dorințele, mirosurile și gusturile, etc. Dar el e în același timp, citeți, atmanul meu în inimă, mai mic decât o sămânță de ors, decât un grăuntă de muștar. Și totuși, mai mare decât pământul, mai mare decât atmosfera, mai mare decât aceste lumi, închei citatul. Citez. Cuprinzând toate faptele, toate dorințele, circumscriind lumea întreagă, acesta este atmanul meu în inimă. Acesta este Brahman. Plecând din viață, voi intra în el. Închei citatul. Nota 20. Într-un alt pasaj din aceeași upanishadă, 6 Roman 1, 15, un maestru îi explică fiului său, Zveta Chetu, crearea Universului și a omului de către ființa primordială. După creație, ființa impregnează regiunile cosmice și corpul uman cu îngreunte de sare dizolvat în apă. Atman reprezintă esența divină din om și cuvântarea se încheie cu celebra formulă. Acesta ești tu, Sveta Svetachetu se scrie s v e t a k -A e t u Închei nota. Iajna Valchia vorbește și ea despre cel ce locuiește în pământ, dar pe care pământul nu-l cunoaște, al cărui trup este pământul și care veghează asupra pământului dinăuntru pământului și îl identifică cu Atman, supraveghetorul dinăuntru fără de moarte. Iajna Valchia se scrie Y, AJ ca și purușat din Rig Veda, 10 roman, 90. Brahman se relevă ca imanent, această lume și transcendent în același timp, distinct de cosmos și totuși omniprezent în realitățile cosmice. În plus ca Atman, el locuiește în inima omului, ceea ce implică identitatea dintre sine la adevărat și ființa universală. Într-adevăr, la moarte, atmanul celui ce știe se unește cu Brahman. Sufletele altora ale neiluminaților vor urma legea transmigrației, samsara. Există mai multe teorii cu privire la post-existența fără reîntoarcere pe pământ. După unicei care au înțeles simbolismul ezoteric al celor cinci focuri, traversează diversele regiuni cosmice până în lumea fulgerului. Nota 21 este vorba de omologarea focurilor sacrificiale cu structurile lumii de dincolo, ale parjaniei, ale luminii de aici, ale bărbatului și ale femeii. Închei nota. Acolo ei întâlnesc o persoană spirituală, purușa Manasah, adică născută din spirit și aceasta îi conduce până la lumile lui Brahman, unde vor trăi îndelung și nu se vor mai reîntoarce.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 Este important să precizăm că meditațiile asupra identității Atman-Brahman constituie un exercițiu spiritual și nu un lanț de raționamente. Sesizarea sinelui propriu se însoțește de experimentarea luminii interioare. Și lumina este imaginea prin excelență atât lui Atman cât și lui Brahman. Este vorba de singur de o tradiție veche, deoarece din timpurile vedice, soarele sau lumina sunt considerate epifanii ale ființei, ale spiritului, nemuririi și procreației.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 roman 17.7 citează două versuri erigvedice în care se vorbește despre contemplarea luminii care strălucește mai înalt decât cerul și adaugă, contemplând această prea înaltă lumină, dincolo de tenebre, noi atingem soarele, zei între zei. Realizarea în conștiință a identității dintre lumina interioară și lumina transcosmică este însoțită de două fenomene de fiziologie subtilă, încălzirea trupului și perceperea sunetelor mistice. Închei nota. Bratara Nyaka identifică și ea pe Atman cu persoana care se află în inima omului, sub forma unei lumini în inimă. Această ființă, semină ridicându-se din corpul său și atingând cea mai înaltă lumină, apare în forma sa proprie. Este Atman, este nemuritorul cel ce nu se teme. Este Brahman. Nota 23. La fel, în Mundaka Up, Brahman este pur lumină a luminilor. Vezi alte exemple în studiul nostru Spirit Light and Seed, pagina 4. Chin J. Gonda, The Vision of the Vedic Poets, pagina 270. Închei nota